Тій тим часом покінчив із паперами і ковзнув за ріг бару, дорогою зиркнувши на Кет-2. Вона розуміла, що для нього непомітно втекти зі спільноти воронячого гнізда було нелегким завданням, бо ж багато хто його знав і хотів привітатися. Але він наче вмів своєю поставою та рухами сповіщати всім, що він надто зайнятий для бесіди. Кет-2 нелегко було слідувати за звивистим курсом тюратама крізь різноманітні коридори і кімнати, тож нарешті вона пропустила перед себе белед, щоб отримати змогу рухатися позаду нього. Через те, що белед був значно вищий і ширший, ніж вона, тепер дівчині важко було бачити що розміщено попереду. Але нарешті Кетдва усвідомила, що біжить довгим коридором, який тягнеться униз. У коридорі була кам'яна підлога і кам'яні стіни, обшиті дерев'яними панелями для того, щоб зберігати тепло. Звідти вели численні двері, але тільки одні були в кінці коридору. Саме їх і відчинив ті. Дівчина побачила там тепле світло, що відбувалося від полірованого каменю між ніг Беледа та дерев'яні панелі на стінах на рівні його плечей. «Ласкаво просимо в темницю», – сказав тім. Кедва 2 до кімнати за Беледом, зіштовхнувшися з його спиною, заточилася і відступила на крок назад. Щойно війшовши до кімнати, він зупинився наче вкопаний, на лиць ногах, виставивши одну поперед іншої, і так застиг, дивлячись просто перед себе. Кедва 2 обійшла його і подивилася туди, куди він дивився у протилежний кінець кімнати. Темниця виявилася затишним закапелком, у якому стояв овальний стіл, за розміром саме враз для сімох. Док сидів найближче до виходу. Обабіч мемі та його робот. Навпроти нього була аріана Касабланкова. На дальньому кінці столу, навпроти дверей, сидів той, кого ті назвав здоровенним чуваком. Через його розташування за столом виднілася тільки його голова, плечі та руки. Останні були довгі та м'язисті. Але, що справді, привертало увагу, то це череп здоровеного чувака. Виглядав він так, як Либунь виглядала б нормальна голова дорослої людини, якби вона виросла далі, ніж дорослою, на якусь досконалішу стадію розвитку. Густі рудовато-брунатні брови поганенько приховували масивні надбрівні дуги. Коли Кедва 2 вперше його побачила, він саме перехиляв пінту, яка в його руці видавалася ще меншою, ніж у Беледовій. Але коли він поставив її на стіл. Продемонструвавши всім нижню половину свого гладковиголоного лиця, вона побачила форму його щелепи та розмір його зубів і зрозуміла, що сьомий член сімки не просто якийсь там Аїдин, а Неоандер. Єва Аїда заснувала сім штамів, які були втілені в її тридцятьох окремих вагітностях. Велика кількість невдач зумовлювалася тим, що Єва Мойра змушена була вносити в геном настільки багато змін. Аїда готова була піти настільки безуспішних вагітностей бо ж вважала, що має ще вдосталь часу до менопаузи, порівняно з іншими Євами, окрім хіба Каміли. А в Камілі вона супротивника не бачила, бо ж та хотіла зростити расу людей, які не мали ні з ким змагатися. Єви, приречені жити в тіснині розламу до самої смерті, були позбавлені багатьох звичних речей. Проте інформації вони мали з надлишком. Практично кожен документ, будь-коли переведений у цифровий формат, був їм доступний, принаймні поки не почали відмовляти карти пам'яті. Та й то настільки поступово, що для будь-якого серйозного ефекту потрібні були десятиліття. Аїда засіла за вивчення людської генетики. Оскільки ж її геном був завершальним акордом тривалого історичного процесу, щільного і докладного кодування всього, чому навчилися її предки, після того, як змогли жити достатньо довго для розмноження. А це означало, що вона вивчала також історію еволюції людини. І її геном, як і геном усіх інших човників, Прорахували і зберегли, перш ніж вона відірвалася від поверхні землі. Її надали копію звіту. Там містилася інформація про те, з яких частин світу походили її предки. Більшість інформації була цілком типовою для італійки, проте траплялися там і деякі нюанси, яких вона не знала, як то генетична спорідненість із північноафриканськими євреями та представниками нордичної раси. Із деяких генетичних маркерів було зрозуміло, що вона, як і багато європейців, частково має гени неандертальців. Перший аналіз історії пошуків і запитів, залишених Аїдою в логах комп'ютера та проведений науковцями, показав, що вона чи не стільки з часу провела за вивченням геномів четвірки, що її вона вважала основною суперницею свого потомства, скільки за вивченням власного. Що ж до четвірки, то геном Мойри вона вивчала стільки ж саме часу, скільки геноми Діни, Фьокли і Айві разом узяти. Річ була в тому, що Мойра походила з Африки. Аїда ж була одержима думкою, що африканці є носіями більшого генетичного різноманіття, ніж неафриканці, просто тому, що людство походило із того континенту, що з нього воно розселилося світом. Неафриканські раси були засновані ізольованими групками шукачів пригод. Розмножуючись поміж собою, вони створили генетичні осередки, які були неминуче обмежені тільки тим, що вони принесли з собою, тобто лише часточкою винесеного з Африки. Цим пояснювалося, скажімо, те, чому в Африці живуть як найвищі, так і найдрібніші люди, а також чому більшість першорядних атлетів походили з Африки. Річ крилася не в тому, що вони були кращими атлетами. Просто в їхньому графіку нормального розподілу генетичних рис було більше змінних. На кожного африканця, котрий виявлявся чудовим атлетом, припадав принаймні один із жахливою координацією, але на останнього всім було байдуже. Насправді невідомо, чи це була правдива теорія, але факт залишався фактом. Аїда цю теорію проковтнула з усім потрухом і використовувала для своєї генетичної стратегії у великій грі. Четвірка ж, якщо і не розвивала жодної стратегії у відповідь, то принаймні змушена була з цим рахуватися. Наслідком стало саме існування муриних як раси. Замість детально наслідувати всі махінації Аїди, базова пара за базовою парою, Єва мура вирішила поставити на ті аспекти геному, що контролювали епігенетику перетворивши своїх дітей на швейцарські ножі. Фьокла ж для Аїди була простішою жертвою. Вона прямо заявила, що бажає від своєї майбутньої раси. Неважко було побачити, що діти Фьокли були сильні, дисципліновані та володіли чудовими бойовими навичками. І не треба було бути військовим генієм, аби зрозуміти, що бойові навички в найближчому майбутньому, тобто кілька наступних тисячоліть, які доведеться провести у тісноті космічних колоній, перебуватимуть лише у площині, особистого простору. Попри те, що насилля, звісно, залишалося неминучим фактором людської історії, сам тип насильства мав перейти у стан, де належало покладатися на розмір, силу та комплексію. Якщо історія чомусь і навчила, то це тому, що віртуозом насильства легше контролювати всіх інших. Айда не хотіла бачити, як її дітей контролюватимуть сини і доньки Фьокли. Айда могла просто піти тим самим шляхом, що й Фьокла, створити наступні версії себе, модифікувавши в них ті риси, які асоціювалися з атлетизмом. Натомість, будучи під враженням від дивних фактів у її генетичному світі, вона вирішила знову пробудити свою неандертальську ДНК, яка, на її думку, просто дрімала в її ядрах та ядрах її предків ось уже десятки тисяч років. То була цілком божевільна ідея. До того ж невелика частка ДНК неандертальців робила її нездійсненною. Проте вона таки вивела расу людей, які віддалено нагадували неандертальців. А впродовж наступних століть процеси карикатуризації, ізоляції та покращення, які так чи інакше вплинули на всі раси, внесли до цієї підраси особливо виражені зміни. Пригодилися генетичні ланцюжки, взяті з великого пальця скелета справжнього неандертальця і оцифровані незадовго до нуля. Палеонтологічні журнали Старої Землі були всіяні статистикою довжини кісток та способів кріплення м'язів. Тож, усе це легко можна було закодувати в мізки неоандрів. Чоловік, котрий сидів на іншому кінці столу, був штучним продуктом селекції та генної інженерії, але якби його послали назад у доісторичну Європу, він би принаймні зовнішньо не відрізнявся від справжніх неандертальців. Створення нової раси відбувалося поступово упродовж століть. Коли неандери вже остаточно сформувалися, пізно було ставити собі непрості етичні питання до цінності їхнього створення. Під час повільного процесу диференціації від інших рас вони робили собі власну історію та культуру, і пишалися ними так само, як і будь-яка інша етнічна група. Не дивно, що більшість їхньої історії стосувалася взаємин із Фьокленими, і ці взаємини, які слід було сподіватися, були вельми бойовими. Якщо редукувати цю проблематику до найпростіших та найпримітивніших ідей, то версія цієї історії від Фьоклених виглядала так – неуандери були небезпечними, по людьми, створеними божевільною Євою, як прокляття для шести інших рас. Для неуандерів Фьоклені були тим типом людей, яких виводив Гітлер у своїх генетичних лабах. І тому дуже добре, що Єва-Аїда була достатньо завбачливою, аби створити їм противагу. Простих, лагідних, однак напрочуд сильних та небезпечних захисників. Переважно ці змагальні за не стали несуттєвими. Коли тактичні ситуації заполонили катапульти замбутами, а фізична сила почала значно менше впливати на результат поєдинку. Але старий прадавній дух межособистісного спілкування нікуди не тівся. Тож, не дивно, що Белет, тільки не опинившись в одній кімнаті з неуандером, негайно зайняв місце, з якого відкривалася вигідна позиція для сутички сам на сам. Док не звернула це уваги. Це якщо він взагалі помітив. Подумала Кет-2, хоча сама була цілком певна того, що Док помічає все на світі. Беледе, ви, здається, ще не зустрічалися з Лангобардом. То було доволі типове ім'я серед аїдиних. Можна просто Барт, запропонував той. Лангобарде, дозволь відрекомендувати тобі Беледа Тумова і Кет Амальтову-2. Барт підвівся на повен зріст, який насправді не так уже й вражав, водночас виконуючи аїдину версію салюту, який робився обома руками. Тоді він простягнув свою праву руку, на здавалось би немислимо відстань, пропонуючи її потиснути. Балеті досі не зворухнувся, тож К2 ступила вперед і простягнула свою руку. Вона ще ніколи не мала фізичного контакту з неоандером. Навіть серед червоних вони стали рідкістю, бо чимало представників поточної популяції переїхали на нову землю і стали ендеміками. У секторі блакитних їх взагалі майже не було. Лангобард надзвичайно делікатно взяв її долоню, яка негайно втонула у місці лапів, в якій кожен палець був завбільшки з руку немовляти, і ніжно-ніжно потиснув. Він був гладко виглений і добре доглянутий, на ньому був чудовий костюм, дібраний точно по розміру. Аж Кет здивувалася, де це він знайшов собі кравця. Обличчя в нього було трохи засмучене, наче він знав, про що думає дівчина. «Я зачарований», – сказав він, і ледь помітно кивнув, зайвий раз підкресливши розміри своєї голови. Коли Кет-2 кивнула у відповідь, він відпустив її рук, цілу і неушкоджену, і простягнув беледу. "Лейтенант Томов радий зустрітися» як будемо вітатися, кулаком по морді, потиснемо руки, чи просто міцні теплі обійми. Він відвів свою руку назад, водночас простягаючи перед іншу, демонструючи розмах, який значно перевищував його зріст, наче пропонував обійняти Беледа просто через стіл. Це, принаймні, зняло між ними напругу, і Белед нарешті став у не настільки оборонну позицію, водночас простягнувши руку у відповідь. Рука Фьокленого вхопила руку Неандера, буквально за кілька сантиметрів від лиця Кет 2. Вона відчула, як захрустіли суглоби, коли вони випробували силу одне одного. Ті стояв трохи віддалік від цієї вистави, але також спостерігав за нею і з виразом обличчя, який годі було розшифровувати, надто з огляду на те, що він повернувся до неї ушкодженою стороною лиця. Але дівчина, якій здалося помітила в його погляді нотку іронічного зачудування, дещо розбавленого жахом. Тій піймав на собі погляд Кет 2. Тоді трусунув головою і пирхнув. «Сподіваюся, я не надто вивбрався», – зауважив Барт, коли бе нарешті відпустив його руку без жодної пригоди. «Я іноді страждаю перекомпенсацією, коли опиняюся в колисці». «І це трапляється часто?» – запитав ті. Кедва розуміла, що зауваження Барда було частиною риторичного гамбіту, а не просто сміливим зізнанням. Ті з його спеціальними навичками бармена і дінених упізнав цей хід і почав його розвивати. «Власне, мене дивує, що ми з вами ніколи раніше не перетиналися», – відказав Барт, звертаючись до ті, але край мука дивлячись на Кет-2. І опустився на стілець він тільки після того, як сіла вона. Барт знову підняв порожню склянку. «Я помітив у карті напоїв, що тут у вас чимало продуктів із поверхні. До речі, дякую за пиво». «Завжди, будь ласка», – сказав ті. «Я більше життя провів на поверхні, пояснив Барт. «Там дехто з мого клану вирощує виноград. Ми робимо вину». Основний ринок збуту ресторани в колисці, але частину переправляємо до приватних погребів у великому ланцюзі. Ось вам принаймні одне пояснення того, чому ми не зустрічалися, сказав ті. Кедва подумала, що це означає, у воронячому гнізді не подають такого першокласного вина. Але Барт хитро усміхнувся і за мить відповів: Ті, хіба вам не спадають на гадку інші варіанти. А де винниці вашого клану? запитав Билет, а відтак. У спроби спробі пом'якшити сказане додав, якщо можна поцікавитись. Ой, та це не таємниця, відказав Барт. Антимер. Якраз біля демаркаційної лінії. кет небагато знала про це місце, але без проблем могла його уявити. Серпоподібний архіпелаг із висотою десь посередині між Алиутськими островами та Гаваями. То був лише гребінчик великого ударного кратера. Найбільший з них лежав на антимеридіані за 180 градусів на схід чи захід від Грінвіча, і це дало йому назву. Але більшість архіпелагу містилась на сході, простягаючись аж до 166 градусів 30 хвилин західної довготи. Саме там був розміщений один зі шлагбаумів, яким аїдини розділили кільце. Там була межа руху ока, тож там і пролягав кордон поміж червоними і блакитними. Оскільки діло було посеред Тихого океану, який, незважаючи на всі зусилля зливи, так і залишався порожнім безміром води, земного кордону не було. 166.30 перетинав Берингію, місце, де Аляска дотикалася до найсхіднішої точки Сибіру. Тож там таки існував сухопутний кордон, існував він також у деяких кліматично приємніших частинах Антимера, на кілька тисяч кілометрів південніше. Там була лінія демаркації. Саме її мав на увазі Барт, дипломатично не сказавши, на чиєму боці розташувалася винниця. Сам кордон був нечітким. Не було сенсу проводити жорсткі кордони для настільки негусто населеного світу. Існував значно довший наземний кордон, за 90 градусів на схід, над Дакою. Він проходив з півночі через найширшу частину Азії, плутаючись між кратерами, горами Гімалаїв та іншими перепонами. Тож загальна картина, яку щойно змалював Барт, у кількох словах виглядала приблизно так. Його клан, щоб це слово не означало, неуандерів. Зійшов на поверхню, щойно вона виявилася придатною для життя. Вони стали ранніми, а таке минуле Кет-2 підозрювала за Тюратамом Лейком. Але з огляду на расу вони, ймовірно, були військовими, яких послали на антимер, а це була приваблива ділянка нерухомості, щоб його захищати. Ланцюг островів антимера розміщувався переважно з червоного боку лінії демаркації та був вельми цінним. Проблема полягала в тому, що частково він виходив на інший бік. Деблакитні, звісно, створили власний плацдарм. Звідти можна було здійснювати блискавичні наступи на Захід на випадок порушення угоди. І все це вже траплялося під час війни в лісах. Під час мирних перемовин та дебатів навколо угоди, яка поклала край цій війні, Червоні спробували загарбати собі увесь антимер, наполягаючи на несуттєвому зміщенні демаркаційної лінії на Схід, що позбавило б їх від величезної шпильки в боці. І з цього приводу жодної домовленості досягти не вдалося, тож тема зоставалася дискусійною. Якби там мешкало більше людей, довелося створити демілітаризовану зону, нічійну землю та всі інші елементи набору для прокладання кордонів часів холодної війни. Зараз ж ситуація просто була заплутана серед поселенців існувала негласна угода не збурювати проблем. А проте з обох боків там існували переповнені військові поселення і або оглядацькі заклади просто для спостереження за ситуацією. Очевидне пояснення для більшості осілих там мнеандерів полягало в тому, що їх туди вирядили як військову силу, тільки щоб дозволили забрати свої сім'ї. Коли ж термін їхньої служби добігав кінця, вони відмовлялися повертатись до своїх переповнених космічних абітатів, натомість розійшлися незаселеними землями, в яких казали дуже і дуже гарно жити. Технічно вони порушували закон, але адміністрація Червоних Вочевидь, вважали інакше, розглядаючи кожне заселене неандерами місце, як майбутній плацдарм. Їхній неандертальський спадок, звісно, був вилами по воді писаний, а проте всі сприймали його більш-менш серйозно. Це була така собі узгоджена історична галюцинація. А і деякі деякі її кровожерні нащадки, можливо, сподівалися, що вояцька вправність цієї підраси вселятиме страх чи принаймні повагу. Деякі неандери цьому раділи. Проте багато хто віддавав перевагу, ревізіоністським поглядом на історію неандертальців, у яких вони поставали високорозвиненими – їхній мозок був більшим, ніж мозок сучасних людей – обдарованими мистецьки та надзвичайно миролюбними протоєвропейцями. європейцями Неандери-інтелектуали навіть проводили з цього приводу семінари. Більш практичні неандери просто намагалися жити згідно з цими заповідями. І Кедва не могла не погодитися, що немає кращого місця для життя, ніж антимер на якому панував клімат європейського типу. Тож цілком ясно було, що гурт неандерів, посланий на поверхню червоними як ударна сила, через покоління чи два почав розводити виноградники на неокресленій прикордонній зоні біля самої демаркаційної лінії. А коли їхні вина дозріли, почали продавати їх на кільце. Їхнім вихідним ринком могли бути хіба першорозрядні клуби гурманів та дорогі ресторани. Тож їм потрібен був представник клану, який доглядав за собою мав гарні манери та вмів вишукано вдягатися, аби налагодити комерційні контакти у місцях на взірець колиски. Уся ця картинка, чи то щось подібне до неї, зринула у головах Кет-2 і, скоріш за сетті з Беледом, щойно слова затихли в повітрі. Але зауваження ті. Ось вам принаймні одне пояснення того, чому ми не зустрічалися, і не відповідь Барда, хіба вам не спадають на гадку інші варіанти, це одно звучали дещо ненормально. Ті ставив під сумнів історію Барда? Вираз обличчя Аріани, коли вона дивилася на Неоандера, годі було назвати теплим. Але для Джуленої природно було бути підозріливою, не приймати пояснень, які лежать на поверхні. Ті, здавалося, також це помітив. Він постійно перебігав очима з Аріани на Барда. Барт глянув на Тію, сміхнувся. Його величезна верхня губа закопилилася, показавши всім ряд жовтавих каменюк, вкритих емалью, які хтось чомусь увіхнув в його щелепу. Закладається, що за час існування нашої сімки у мене з Тюратамом буде безліч нагод порозповідати найрізноманітніші історії про те, як ладнали наші предки продовж десятиліть земного життя. Це не було відповіддю на запитання. Але це було чарівно, а ще вказувало на те, що минуле Тюратама, якби він раптом вирішив говорити його з усіма, виявилось би принаймні таким же складним, як і минуле Лангобарта. Можливо, тут була невеличка, імплікована вказівка на провину, безсловесне запитання, чому вони так цікавляться неандером, якщо решта сімки також не кришталево прозорі. Аріана відкинулась на стільці та вдала, що дивиться на нігті. Вона була цим геть невдоволена. Намагаючись мислити, як Джулина, Кет-2 на хвилинку уявила, як би це мало виглядати для неї. Істота, виведена божевільними людьми шляхом селекції, призначена вбивати голими руками і при цьому неймовірно вправна – питаннях соціальної взаємодії. «Я є тим, ким є», – сказав ті. «І хто ж ви такий?» – запитала Аріана. «Корчмар завжди радий новим знайомствам», – він кивнув на Барда. «І не менше радий налити своїм гостям. Є хто спраглий?» Ніхто не зізнався, навіть якщо серед сімки й були спраглі. «Я маю на увазі до напоїв», – додав ті. «Я певен, що ми тут усі спраглі до знань». Докві це сподобалося. «Знань, як таких, тюратами». Ой, якби я прагнув знань як таких, то мешкав би у стромниці, сказав ті. Збирав би факти. Ні, мені йдеться про більш практичні знання. Орля, ти хотів би дізнатися, на що ми тут, відказав док. Ті, здається, вважав це питання надміру спрощеним, тож здійняв у гору свій м'ясистий шрам, який колись був медового кольору бровою. Якщо ви не проти щось про це розповісти, я з радістю послухаю, зізнався він. Якщо ж ні, я все одно буду радий прогулятися з вами, але до певного часу. Доглянув на інший кінець столу, на Аріану. Глянув так, що в голові К2 заклацали якісь тумблери. Він передавав контроль над цією зустрічу Аріані. Можливо, не аж настільки, аби вважати її головною. Але, безперечно, саме вона мала пояснювати всім, що відбувається. «Більшість наших операцій будуть на поверхні», – почала Аріана. «Але це ви і самі могли запідозрити з того, що ми залучаємо ендеміків», – вона зиркнула на тісбардом, – «та персонал оглядачів». Вона кивнула на Кит-2 і Беледа. Останній жест удостоївся ще одного сардонічного пирхання від ті. І він, очевидь, вказував на те, що наївно розраховувати, що людина з параметрами лейтенанта Томова може, бодай, віддалено скидатися на оглядача. Аріана прохолодно глянула на ті, ніби кажучи, не починай, тоді продовжила. І, звісно ж, мені потрібно налагодити добре пропрацьовані зв'язки з реаліями поверхні. Це забезпечить док і мемі. У цьому списку підозріло бракувало самої Аріани, але якщо вона й усвідомлювала цю лакуну, то ніяк цього не виказувала. Кожен залишався зі своїми власними припущеннями та з догадами про те, яким чином її кар'єра, щоб то не була за кар'єра, була пов'язана з поверхнею. Чистота операції також важлива, продовжила Аріана. Саме тому наша робота відбуватиметься за межами колиски, з використанням атмосферних чи наземних засобів пересування, тобто планерів і всього того, що повзало поверхню нової землі на противагу реактивним кораблям, було та пристроєм Ейткина-Кухарські на кшталт гігантських батогів. По смозі ми будемо переходити і виходити з колиски своїм ходом за допомогою підземних переходів, які ведуть до рознімів». «А коли наступний?» – почала питати к «Каямбе», – сказала Ріана, – «через два дні». «То ми збираємося пройти від Каямби до Берингії поверхнею?» – запитала к 2 Ті з Бардом зацікавлено глянули на неї. Я нічого не казала про Беренгію, зауважила Аріана. Але ж ми, очевидно, йдемо туди, мовила Кидва. Теж туди, веледия, і ще багато хто літали на оглядини. Там я бачила те, що бачила, і розповіла про це Беледові. Усе почалося з цього, правда ж? Та ні, це готувалося вже роками, роками, повторила Аріана. Але ви маєте рацію. Ті родом саме з цієї частини світу, це чутно з його акценту. Бар живе південніше, на антимері, провадила далі кидва. «Ми підемо на північ від розніму Каямбе, саме так», – сказала Аріанна. «На північ буде до сраки далеко», – зауважив ті. «Нам вже можна користуватися повітряним транспортом», – нагадала йому Аріанна. «Це якщо знайдемо достатньо великий планер», – втрутувалася Кет-2. «Можна буде летіти гірськими стягами. Анди, С'єра, каскади, цього один чи два». «Щось мені підказує», – сказала Аріанна, – «що ми зможемо дістати достатньо великий планер». Нижня поверхня колиски, видима тільки для людей, що стоять на землі, якщо точніше, то на екваторі, звідти здавалася пласкою, у формі яйця, витягнутого по вісі схід-захід. Зблизька було помітно, що її загалом гладка поверхня була ДНД подзьобана маленькими люками, вміло спроєктованими виступами, впадинами та іншими деталями. Вони були розподілені по цій, по іншому, безприкметній поверхні таким чином, що давали спостерігачеві змогу, припустити працю спраглих до порядку умів, зумовлену, зокрема, асиметричністю міста, що вгорі. У кількох місцях на екваторі Нової Землі землю розчистили та розрівняли, а тоді укріпили бетонними плитами. Вони були такого ж розміру та форми, як і нижня поверхня колиски. оснащені такими самими шлюзами та впадинами навіть їхній рисунок був однаковий. Колиску можна було делікатно посадити в одну з тих розеток, коли око опинялося точно над нею. Там вона могла відпочивати кілька годин чи днів, завантажуючись або розвантажуючись, та й просто комунікуючи з оточенням. Але колиска ніколи не затримувалася надовго, бо ж мала рухатися вслід за оком, у якого завжди були невідкладні справи, де інде на кільці. Але під час її стоянки подорожній, котрий нічого не знав про орбітальний кабель троси і тому подібне, якби просто вийшов з лісу або перейшов через якийсь сусідній пагорб і побачив колиску, сприйняв би її за нормальне, тобто стаціонарне місто. Щоправда, ручка кошика, що важко нависала над верхівкою, була чималою підказкою, що тут не все так просто. Проте в усьому іншому і в такому контексті вона виглядала просто як ізольований гірський форт. Деякі з краще облаштованих розеток почали обростати перед містями, кільцевими містами, які оживали, щойно прилітала колиска. Більшість із них відчувалися та, власне, і були військовими базами, науковими інституціями та прикордонними аванпостами. Таке бачення існувало вже давно, що в цих місцях збудують численні поселення, які опережуть землю кільцем по екватору, аби відповідати кільцю габітатів далеко вгору. А коли нову землю відкриють для масового заселення, там виростуть найважливіші міста. Відвідине одного з них зараз, за століття до його славного розквіту, було справою особистого смаку. Чимось нагадувало прогулянку будівельним майданчиком, коли на ньому вже заклали фундамент і звели кілька стін. Будівничі, мрійники і загалом люди з гарною уявою обожнювали такі місця. Всі інші нічого подібного не бачили. Каямби та Кенія стали першими двома розетками, зведеними у найпродатніших для цього місцях Південної Америки та Африки відповідно. Населення кожної налічувало приблизно 10 тисяч душ. Каямби назвали на честь вулкана, що був розташований в місці перетину анд із екватором, Україні, яка колись називалася «Еквадор». Він, звісно, сам зазнав ушкоджень під час зливи, не деякий час навіть поновив виверження, але ось уже 700 років як мирно дрімов. Хай там як, розетка Каямби була збудована в одній із найгарячіших точок на верхівці самого вулкана, яка тепер знову була вкрита снігом і розташовувалася достатньо далеко, аби її краєвидом можна було насолодитися з будь-якого вікна колиски, яке виходило в правильному напрямку. Вежа Воронячого гнізда пропонувала краєвид практично в усіх напрямках, тож Тюратам Лейк, котрий стояв за своїм шинквасом два дні по тому, рушником натираючи склянку, міг бачити поміж двома ручками кегів верхівку гори, яка поступово з'являлася в полі зору, наче піднімалася з підобрю, рівночасно з тим, як колиска обережно спускалася в її розетку. По всій колисці залунали клаксони, так само, як і в земному місті, яке вже можна було розглядіти за вітровими щитами. За звичкою ті поклав рушник до кишені штанів, так що кінець його звисав із кишені по нозі, та приготувався триматися за шинквас. Нижня сторона колиски і відповідна поверхня на землі були розроблені таким чином, що на останньому метрі зближення вони герметично замикали повітря, яке не встигло вийти, воно слугувало подушкою. Повітря виходило через складну вентиляційну систему, яка йшла вгору по всій периферії колиски, тож про фінальне стикування зазвичай сповіщав рев повітря, що тікало з-під низу, та хвости конденсованої вологи, які здіймалися у блакитне небо над дантами. Навіть від найделікатнішого приземлення у барі починали дзеленькотіти, склянки і клацати меблі. Клаксони і труби вентиляції затихли водночас. Крізь вікна бару, яких тій не думав зачиняти, він чув звичні перезвуки оплесків, що лунали з кам'яних вулиць пагорба Капітолія. Він глянув на годинник. Кілька підлітків та генералів. Які відірвалися від своїх сніданків, аби поспостерігати за стикуванням та помилуватися профілем вулкана Каямбе, знову схилилися над столами, взяли до своїх рук виделки та продовжили розмови. Колиска щойно стала найбільшим містом нової землі та мала залишатися ним упродовж наступних 24 годин. Його система вітрових щитів, зведена для захисту міста від поривів, зумовлених рухом крізь атмосферу, зараз видавалася якимось барбаканом, закинутим сюди. З минулої ери для захисту старовинної фортеці, лише історичним вибриком та лінією, що розділяла два райони одного міста. Окрім нагляду за всіма, хто входив і виходив крізь восьму браму колиски, карантин жодним чином не намагався контролювати пересування популяції. Відвідані колиски були такі короткі, що зупиняти, оглядати і допитувати кожного, хто входив і виходив, було безглуздо це б зробило безглуздим цілий їхній візит. Завдяки цій спокійній політиці. Пересічному пішоходові потрібно було приблизно дев'ять хвилин, аби дістатися від восьмої брами до воронячого гнізда. Перший клієнт з'явився через сім. Він важко дихав і попросив налити пива. Його ті не впізнав, а ось двоє наступних людей, які через 30 секунд відчинили ті самі двері, були йому знайомі. Ще чверть години, і заклад наповнився сумішшю постійних клієнтів, як із колиски, так і з каямби, і простих цікавих. Персонал ті добре вишколений для таких ситуацій, почав відчиняти бішні кімнати. Крізь чорний хід увійшли викликаний на такий випадок додаткові кухарі і почали поратися біля мізанпласу, заставленого тут із минулого вечора. Одним словом, усе йшло як по маслу. Саме так, як тій подобалося. Здатність воронячого гнізда приймати увесь цей стикувальний наплив, при цьому настільки не вимагаючи втручання з боку ті, що він не далі міг полірувати свою улюблену склянку, була у певному сенсі роботою його життя. Він займався в цьому місті всім, чим тільки міг займатися – від прибиральника і вище. А головне, що вивчив за цей час – відбирати і делегувати роботу тим, хто може її зробити краще. Іншими словами, він досягнув значно вищих рівнів розумової діяльності, проте завжди витирав підлогу і начищав склянки саме настільки, аби підтримувати фізичний контакт із бізнесом, а людський – з персоналом. Його справжня робота, та за яку йому платили власники, полягала в спостереженні за людським середовищем, Чудово представленим у цих стінах із дня на день. А ще він був надзвичайно потайним маніпулятором людської поведінки він міг непомітно вигнати людину зі свого закладу, заткнути інших так делікатно і з гумором, що вони навіть не помічали, що їм наказують. Інших же, тих, кому нелегко було поводитися в товаристві, змушував почуватися бажаними гостями. Усе це було так само важливо для функціонування бару, як і натирання підлоги. Решта персоналу могли робити ці речі майже так само добре, як він. Іншими словами, ті перетворив вороняче гніздо у надзвичайно здоровий і згуртований організм, так що міг навіть зникнути на тижні, якщо не місяці, не завдаючи бізнесу серйозної шкоди. У певному сенсі його періодичні відгули приносили навіть більше користі, ніж шкоди, бо він, повертаючись, нерідко виявляв, що за його відсутності працівники мали змогу вдосконалитися і стали повноціннішими людьми. Він був певен того, що якби однієї миті раптом назавжди вийшов із бару, ніхто б за ним насправді не сумував. Проте, навряд чи він зробив би щось подібне. це у прямому сенсі був його дім. Він жив у приміщенні на задньому дворі. А окрім того, власники хотіли, щоб він залишався. А власники належали до дуже небагатьох представників усіх людських рас, на чию думку Тюрата Молейку було не насрати. Вони зауважили йому, що навіть річна відпустка, якщо така в нього буде, піде воронячому гнізду на користь. Бо одразу після повернення він зможе кинути на заклад свіжим оком і побачити, які суттєві зміни можна зробити. Але він підозрював, що справжня цінність цього бізнесу, принаймні в очах власників, була не у фінансових прибутках від підприємництва. Ці прибутки, скоріше за все, дорівнювали нулю. Наскільки він знав, вони навіть можуть бути у великому мінусі. Ще місяця ті проглядав книжки і переводив усі цифри на єдиний аркуш, який потім приносив до темниці і простягав над столом просто в руки представника, Власників. Вони ніколи особливо про це не говорили. Приблизно раз на рік його щось запитували про якусь цифру, наче просто нагадуючи, що вони зважають на ці дані. Але власники насправді сильно цінували воронячах гніздо частково як культурну інституцію, а частково тому, що воно давало їм доступ до такої інформації про життя, думки і звершення важливих людей, яку можна одержати тільки стоячи за Шенквасом. Він не витрачав часу на тривалі прощання надто з огляду на професійний контекст, у якому надміру слізливий підхід міг означати, що справа насправді серйозна, аж до того, що персонал міг завалити свою роботу. Тож, коли вже минуло декілька хвилин, а він перезернувся, перемовився і пережартувався з кількома першорядними громадянами і просто добре знаними городянами каямби, рівно настільки, щоб усі дізналися, що він тут був, залишилося тільки дістати з кишені рушничок, витерти руки і кинути його до кошика з білизною, що стояв під шинквасом. Ті затримався ще на мить, аби переконатися, що кошик не переповнений. До речі, він ніколи не був переповнений. Вдоволений ті вийшов з поза шинквасу і підійшов до столика біля вікон, за якими Аріана кит і Билет саме відсували від себе порожні тарілки, покінчивши із ситним сніданком. Сам ті легко поснідав іще годину тому, розраховуючи провести більшість цього дня у повітрі. Про посуд подбають. Зауважив він, а відтак вислухав чергові вдячності від Мойриної та Фекленого. Аріана подарувала йому погляд, який можна було найточніше назвати пронизливим, і кивнула. Вічно чимо зайняті мізки Джулених втомлювали ті, тож він намагався по змозі уникати їхнього вельми плутаного мислення. Можливо, Аріана скористалася своїми зв'язками, щоб то не за зв'язки у розвідці, аби витягнути все можливе про нього і про власників. Можливо, зробила якісь висновки, непевно хибні. Стосовно того, що мотивувало його безкоштовно годувати і набувати сімку. Бо для ті було майже очевидно, що Аріана працювала на розвідку. Він бачив чимало людей такого типу на війні і добре знав, як вони поводяться. Зараз вони вже вільно почувалися у воронячому гнізді, але все одно очікували, що він поведе їх. Частково це було зумовлено тим, що це, як не крути, був його заклад. Але навіть якби вони опинилися в якомусь цілком випадковому місці, вони все одно очікували, що він очолить їх, бо це, краще чи гірше, робили всі дійнені. Відповідаючи звичаям своєї раси, Белет ішов останнім. Частково тому, що вроджена вічливість та дисципліна зобов'язувала його сказати всім іншим «після вас», а частково тому, що він усе одно цілу дорогу крутився в пошуках ворогів, які могли напасти на тил їхньої колони. Ті рухався швидко, аби мінімізувати шанси на те, що їх перепинить якийсь вічно п'яний член торгівельної палати Каямби. За кілька секунд вони прийшли до тієї частини бару, яка поки що не була відчинена для відвідин, а звідти рушили вниз з вивистими сходами, які були ледве достатньо широкі, аби вмістити масивні плечі Беледа, аж поки опинились у трикутному дворику посередині забудови. Тропічні квіти справжніми діамантами проростали під білим сонцем анд. Біля брами, що виходила на вулицю, їх чекали чотири маленькі екіпажі. Коли колиска була в повітрі, там годі було зустріти чотириколісний транспорт, але варто було їм стати на причал, як вона за лічені хвилини заповнювалась роєм усіх мислимих транспортних засобів, які були достатньо вутлими, аби протиснутися її вуличками. Деякі з них перевозили товари, доставлені з ока для мешканців поверхні, або ж імпортували продукцію нової землі в колиску. Інші везли пасажирів, які мали справи в кільцевому місті та околицях. В одному з таксі вже сиділи док і мемі як можна було припустити з пакунків із доковими системами життєзабезпечення, пристебнутими до кріплена даху, та ще схапа, який намагався утримувати їх у рівновазі. Бар заліз у другий екіпаж, і той негайно просів. Неоандери були достатньо рідкісні, аби привертати увагу і збуджувати цікавість. Усе те, чого Аріана, вочевидь, намагалася уникнути. Мешкав він з на в окремій кімнаті. Аріана залізла у його кеп. Було саме очевидно, що біледу Найпростіше самому зайняти ціле таксі, тож так він і зробив. Ті таки Кет-2 сіли в останнє. Коли таксі з доком та мемі рушило, минуло ще кілька хвилин, перш ніж Аріана наказала своєму шоферу рушати. Ті знервовано засувався на сидінні, ледь зачепивши к 2 У колиску сумісних таксі було небагато місця для того, аби розвернутися. Як гадаєш, що вона робить?» – запитала к 2 тільки для проформи. Вони обоє чудово знали, що вона робить. Караван з чотирьох автівок, який виїде з воронячого гнізда і не повернеться, для неї це занадто підозріло», – сказав ті. «Принаймні, ми точно не загубимось», – завважила Кет-2. Вона низько опустила голову і визирнула з вікна, і побачила чудовий краєвид на північне небо за містом. Сонце сідало, а її очі сяяли. Останні жовті промінчики відбивалися в зелено-брунатних райдушках. У неї не було тих божевільно жовтих котячих очей, якими могли похвалитися, деякі Мойрені, але серед її предків траплялися й такі. Вона знала, що ті дивиться на неї, але не дозволяла собі засоромитися. І він це схвалював. Кедва дивилася на петлю Еткіна, яка була їхнім поточним пунктом призначення. Якщо вона, звісно, досі працювала, а якби вона зламалася, це було б дуже незручно. Петля здіймалася з підземного в більшій своїй частині депо для лінків на околицях міста, оточеного ангарами та ремонтними майстернями, для літальних апаратів, розкиданих хандами. «Це взялася необхідне?» – запитав ті. «Це буде довгий день». «Ой, він швидко прилетить», – заперечила Кет-2. «Я ж буду зайнята. А ось для тебе він буде довгий. Ти ж нудьгуватимеш," Взяв якусь книжку?» Мені люди замість книжок», – сказав ті. «Але кілька штук таки взяв, на випадок, якщо всі люди поснуть». Це був лише невинний жарт, але вона все одно скривилася, подумавши, що то расовий закит Мойрених. «Жахлива звичка притамана всім нам», – додав він. Вочевидь, колони з двох автівок було ще недостатньо, аби розтривожити Аріану, тож таксі з беледом і таксі з ті та два вирушили тандемом і покотили вуличками, що повнились пішоходами. Першу половину дороги вони б значно швидше здолали на своїх двох, але варто їм було проїхати крізь автомобільні ворота на вулиці Каямби, як стало легше дихати. Вони змогли заїздити на вулиці, спроєктовані саме, для чотириколісного транспорту. Тут було трохи більше пилюки, ніж ті пригадував, чи то, може, так здавалося очам відвідувача. Колисковим левом тутешній робозоопарк виглядав би комічно великим та недолугим, а тутешні люди з граю хвалькуватих провінціалів. Словом, такими, як ті, люди, що їхні предки незмінно залишалися в кільці габітатів і грали за правилами, терпляче чекаючи, поки докчі то котрийсь із його нащадків перетне червону стрічку на новій землі та впустить на неї потік нових поселенців, мали вельми неоднозначні почуття до ранніх та ендеміків. З одного боку їх вважали махінаторами, трікстерами, з іншого боку вони були відрізаними від світу селюками. ті змалку малку навчився грати за обидві сторони цієї медалі. Незнайоміся з кільця, який сприймав тебе за здивованого космічним світом задріпанця, стигав вибувкати чимало інформації, перш ніж міг збагнути правду. Так само й той, хто чекав від тебе вивертів та обману, послабляв оборону при найменших виявах щирості та відкритості. І якщо взяти багато лінків, летючих автономних ланок, і з'єднати його довгий ланцюг, а тоді з'єднати його кінці петлю і запустити цю конструкцію, аби вона рухалася, наче поїзд, складений із маленьких літачків, у якому кожна ланка використовує свої куці закрилки для генерування власної частки тяги, вийде штука під назвою «Ейнтрейн» вимовляється це слово так, як мешканець старого Нью-Йорка вимовляв a train. Ця ідея була вже настільки стара, що етимологія слова стирлася з пам'яті. Воно могло означати air train, у якому редукувалася перша r, або скорочення від Aitken train. Інколи, якось тут, у них був замкнений a train, який постійно рухався крізь зафіксовану на землі установку і підіймався від місця кріплення на певну висоту. Перш ніж змінити напрямок і рушити назад, аби потім вийти на ще одне коло. Але ейтрейни могли також літати в повітрі. Ця технологія була достатньо шалена, щоб асоціюватися переважно заїденими розумаками, яких називали джиннами або джинами, тож користувалися цією технологією тільки червоні. Мабуть, із подачі аріани вони поїхали до станції Ейтрейнів кружним шляхом, далеко об'їхавши ангар із великою літерою Q на даху. Колона знову. Зібралася докупи у намаркованому ангарі на околицях військової зони, яку ті визначив як пересічний приклад стилю вже не оглядацький, але ще не військовий. Серед тамтешнього персоналу не було людей, лише кілька хапів особливого типу, які сиділи на кінцях крил великого планера вантажопідйомністю в 10 осіб. При достатньо місця для сімки. Принаймні так думав ті, аж поки не заліз на борт і не побачив, що там повно контейнерів із обладнанням. Кейт-2 поволі обійшла навколо планера, тоді нарешті залізла на борт, зачинила двері та перебралася на сидіння, де могла провести цю дорогу, лежачи на животі. Поки вона під'єднувала сечозбірник, усі вічливо дивились убік. Просто перед нею був скляний купол більше метра в діаметрі. Ніс їхнього планера. Билети Барт сіли один навпроти одного біля вікон у хвості пасажирського відділення. Док зайняв сидіння у передньому ряду біля проходу, Звідки йому було добре видно тильну частину Кет-2 і купол. Мемі сіла біля вікна поруч із ним. Аріана ж зайняла місце на протилежному кінці проходу. ті зайняв одразу кілька сидінь у середній секції. Він помітив, що Аріана завжди обирає місце поруч із Доком. Якби він був ревнивим або ж просто людину, яка обожнює довгі розмови з видатними науковцями, йому б вельми не сподобалося те, як вона монополізувала Дока. Натомість його це просто трішки здивувало, а ще зацікавило, чудок, бува, не віджене її в одну прекрасну мить, коли йому нарешті захочеться поговорити з іншими людьми. Планер почав розвертатися, чи не тому, що кидва наказала хапам, що тримали закрилки рухатися в певному напрямку. Ніс опустився донизу, і хапи рушили трапом до майстерні лінків. Це було страшенно шумне приміщення, в якому постійно митушилися тисячі однаковісніх роботів. Їхня метушня здавалася хаотичною і впорядкованою водночас. То було, наче дивитися на вулик. Для наземної петельної системи на кшталт цієї лінки мали бути аеродинамічні, тож їхні внутрішні кістяки ховалися за пластиковими оптичниками які перетворювали їх на тупоносі циліндри за формою, схожі на великі кулі, із невеликим завуженням у середині секції, яке давало суглобові, змогу згинатися у всіх напрямках. Кожен лінк мав приблизно пів метра в діаметрі, два метри завдовжки і важив приблизно як дві опасисті людини. На землі вони були геть безпорадні, тож хапи пересували їх, скировуючи в правильному напрямку і перекочуючи, наче діжі, що збоку нагадувало заклопотаний різ карабеїв. Загалом же операція полягала в тому, щоб розташувати лінки в одному напрямку ланцюгом, аби вони самі притягувалися один до одного. Тоді вони почали з'єднуватися в короткі сегменти ланцюга. У жолобках були вмонтовані коліщата, завдяки яким фрагментам ланцюга простіше було їздити вперед і назад, наче справжнім поїздам на бічних коліях, так що ланки ланцюга можна було додавати до А-трейна або навіть забирати просто на ходу. Тобто, поки вся конструкція на високій швидкості стриміла вгору, нижня частина наче присмоктувала їх до себе. Під час однієї з тих операцій, котрі прості для машин, немислимі для людей, з'єднувач на носі планера прикріпився до хвоста ланцюжка лінків, які щепилися до висхідного руху. Планер швидко набрав швидкість, залишаючись проте у приміщенні. Тоді різко злетів угору і опинився під відкритим небом. Він, тягнучи за ланцюгом, здіймався вертикально вгору. До його хвоста не кріпилось нічого, петля була зумисна несуцільною тож система зараз не вважалася петлею Ейткена. Це була наче вертикальна нагайка, що розганяла планер до тим вищої швидкості, що швидше кнігштейл, на верхівці згину просувався в напрямку неба. Зараз лежачи на спині та дивлячись понад точки Макет 2, і помічав маленькі аеродинамічні лопаті, що виступали з фюзеляжу переднього лінка. В неї, як і всі інші лопаті на тисячах інших лінків у ланцюзі здатні були до невеликого саморегулювання щоб утримувати нагайку в потрібній конфігурації. А вже через кілька секунд планер перелетів через верхівку саме в мить, коли його зв'язок із останнім лінком порушився. За кілька секунд планер пролетів 2000 метрів угору і роз'єднався з кріпленням на швидкості кількасот кілометрів на годину. Тим часом кожен лінк у ланцюзі також розірвав контакт з обох кінців, від чого вся система розпалася хмарою ідентичних фрагментів, і кожен із них полетів у своєму напрямку. Лінко, опинившись на одинці, автоматично розкривав великі хвостові закрилки, які перетворювали його скулі на волан для бадмінтону. Лінки швидко сповільнилися до критичної швидкості, поопускалися носами ну, донизу і стали падати на землю. Через невеликий нахил лопатей вони почали обертатися, наче кленове насіння, цим іще більше сповільнюючи спуск. І так увесь рі упустився на порожній майданчик, що стояв біля гаража. Усе це ті довелося уявляти, оскільки сама картина для нього давно вже залишилася позаду. Але він уже багато разів бачив подібне це була одна з базових операцій, яку щодня багатократно проводили в кожному порту ейтренів. Ті самі лінки, лише зорганізованіші по-іншому, могли виходити на висотні зустрічі з орбітальними боло або ж підбирати повітряний транспорт, який заходив на спуск до безпечної гавані гаража. Перші півгодини польоту не пішли на користь животові ті, бо Кет-2 провела кілька несподіваних маневрів. Мабуть, відчувала, де хороші, а де погані потоки повітря. Люди, призвичайні до польоту в літальних апаратах, оснащених двигуном, нерідко мали проблеми з тим, аби припасуватися до непередбачуваності планерів. Але ті, котрий вже літав ними раніше, розумів, що Кет-2 просто виловлює хороший вхід до гірської хвилі, яка незримо здіймається у верхній шарі атмосфери над кряжем Анд. Він зрозумів, що вона таки знайшла його, коли постійне сіпання і смикання нарешті вгамувалося, а спинка сідіння почала тиснути його вперед із помітним прискоренням. Зараз вони здійснювали рівний, стабільний політ, рухаючись на північ зі швидкістю десь 300 кілометрів на годину. Тепер завдання Кедва 2 полягало в тому, аби зазирнути у їхнє майбутнє за допомогою своїх посилених лідаром чуттів і відповідним чином коригувати політ, уникаючи кишень жорсткого повітря. Усі поволі збайдужили до оточення і взялися або читати книжки, або дрімати. За кілька рядів позаду ті, займаючи майже два сидіння, розташувався Белет Томов. Він сидів, схилившись, напівзаплющивши свої біло-блакитні очі, проте його розфокусований погляд цілився на вікно. Мабуть, він намагався тримати візуальний контакт із обрієм. Це був один зі способів боротися з нудотою при хитавиці. У кожному разі він явно не був налаштований на люб'язне спілкування. Після кількох спільних обідів та посиденьок за баром після першої зустрічі Сімки, Кі зміг більш-менш повно уявити собі місію, яку к 2 та Билет нещодавно закінчили біля Беренгії. Вочевидь, Белет намагався підтримувати шиту білими нитками історію про те, що він оглядач. На щастя, з ним поки що було покінчено, і док відкрито звертався до нього як до лейтенанта Тумова. Військові поділялися на три великі групи, у народі прозвані кнопкодавами, землемісами та змієїдами. Белет, вочевидь, не був кнопкодавом. Це була єдина армійська гілка, в якій, бодай, трошки були присутні не те що Айвені, а навіть Каміти. Тобто він належав до землемісів або змієїдів. Як на простого землеміса, він видавався надто вже елітним. То були регулярні війська, які у великих формаціях перебували вздовж кордонів на поверхні. Це, звісно, було не так однозначно. Безсумнівно, він міг бути Незвично великим і сильним ЗМ, але найімовірніше він таки належав до ЗМІІЇДІВ, тобто до колишніх зем, але потім його підвищили у якусь спеціалізовану галузь. У них теж побутували неформальні назви – Оскити, Охоронна служба карантину, Внутри – Внутрішня розвідка, і Серки, скорочено від Берсерків. Оскити мали найнижчий статус. На них дивилися трохи зверхньо, бо фактично це був статус внутрішніх військ. Вони вгамовували внутрішні бешкити – чи акти непокори, але найчастіше просто стояли на входах і нагадували людям не небоянити. Про їхні розумові здібності та моральні якості суспільство було не надто високої думки. Ті не розглядав подібну особу як гіпотетичного члена Сімки, тому цю гіпотезу забракував. Внутрішня розвідка пасувала Беледу краще, та й була очевидним варіантом, оскільки ті вже знав, що Беледа геть нещодавно відкликали з поверхні, де він перебував на завданні, яке видавалося типово внутрівським. Десь промайнула згадка про те, що Белет минав принаймні один раз і непомітно спостерігав за його мешканцями, до такого внутрі також були вдатні. Єдине, що не давало ті негайно вчепити на Беледа ярлик класичного внутра його статура. Через неї наймовірніше було зробити проміжне припущення і сказати, що Белетумов належав до серків. Але то знов таки була тільки ймовірність, бо, на противагу їхньому образу в популярній культурі, серки не були величезними горами м'язів. Більшість з них здавалися цілком нормальними, якщо не худорлявими. А ще церкви були не єдиною військовою формацією, а мозаїкою дрібніших одиниць, кожну з яких тренували і споряджали для специфічної діяльності, як то до бойових дій у скафандрах в умовах невагомості, до підводних боїв, до десантування в капсулах із великої висоти чи ігор плаща кінжала в міських умовах. Але поки що Белетомов жодним чином не виявив своєї спеціалізації. Заходи, до яких він вдавався для уникнення висотної хвороби, давали підстави припустити, що він не пристосований до повітряних операцій. Тож, якби ті попросили вгадати, він сказав би, що починав цей чоловік землемісом, чимало часу провів на поверхні у прикордонній зоні, вислужився, пройшов угору драбиною рангів та закінчив кар'єру в невеликому підрозділі серків, який спеціалізувався на непомітних операціях на поверхні. Єдиним, хто проявляв будь якісь ознаки життя, був Ланго Барт. І не безпричинно. Адже кілька останніх днів він провів у зачиненому приміщенні. Ті перейшов назад, підсів до нього і запитав про виноградники його клану на антимері. Це було цілком резонне запитання від власника Бару в колисці. Але обоє чоловіків чудово розуміли, що насправді це лише спосіб розтопити Кригу. І Бард був більш ніж радий підіграти. Тож вони якийсь час балакали про вулканічні грунти його батьківщини, про те, яких змінив те реформ за останні кілька століть. Як суміш мертвих мінералів перетворилась на екосистему. Як його прабатьки контрабандою перевезли на поверхню виноградні лози, вкрадені з ботанічних садів і в блакитному, і в червоному секторах. Про різні негаразди, з якими вони боролися, перш ніж збагнули, потрібний для вирощування склад грунту. Між рядками цієї історії читалося те, що їм доводилося працювати з людьми, які неандерами не були. Контрабандне перевезення рослин на поверхню для представників цієї раси було б дуже і дуже ризикованим, якби до справи були залучені тільки червоні. Для блакитних неуандери були до безглуздя помітні. Їх часто арештовували та обшукували співробітники КЮ, навіть коли вони зовсім ніяк не були залучені до нелегальної діяльності. Коли ті це зауважив, Барт погодився, хоч і заперечно замахав головою, ніби кажучи, «Звісно, але ж те, що ти кажеш, очевидне». Тоді він вдався в пояснення про те, що його люди – майже на десятиліття опинившись на цілком мирному кордоні, часом налагодили доволі приязні стосунки з блакитними по той бік кордону, які починалися з простого обміну припасами для врізноманітнення дієт, а згодом переросли у спільні пікники, атлетичні змагання та інші способи долання нудьги. Фьоклені, це він сказав, глянувши на Беледе, котрий саме дрімав, трималися осібна, проте його люди завжди були в хороших стосунках із діненими. Ки не мав жодних підстав ставити під сумнів історичну правдивість такого зауваження, але він розумів також закладений бардом підтекст. Це була увертюра знайомства з ті, яка могла вирости в дружбу. Звісно, були й інші точки дотику та порозуміння для диноного і неоандера. Обоє були ендеміками, які жили у значно витонченішому середовищі колиски, але досі підтримували контакти з поверхнею. Пошук цих контактів був для них другою натурою. А ще в контексті цілого кільця габітатів їхня зустріч була безмежно малоімовірною. Ну, це добре, сказав Ті, бо мене в дитинстві вашою братюю лякали, а як інакше, ти далеко від кордону ріс. Під цим барт мав на увазі місце, де 16630 перетинав Беренгію. Там була прикордонна зона, подібна до південної, на антимері. Західна або ж червона сторона відповідала тому, що колись було Сибіром а східна чи то блакитна сторона – Алястія. Іронія полягала в тому, що під час зливи два континенти воз'єдналися, проте згодом знову були розділені уявною лінією. «Ой, та ми встигли попоїздити», – сказав ті. «Не забувай, що на відміну від вашої братії, ми не мали легальних підстав бути там». На лиці Неандера з його великими виразними рисами відбилося ледь помітне розчарування від того, що на його питання так насправді й не відповіли. Надто близько від межі, тому ми постійно ризикували, що нас заарештують блакитні з військових станцій, або засмажать і з'їдять банди диких неандерів, реготнув Тім. Цей жарт був настільки примітивним, що міг спрацювати і в обох напрямках. Зробити Барда довічним ворогом, або ж переконати його, що ті справді все розуміє. Це був дуже і дуже ризикований риторичний прийом. Але з іншого боку, ті перебував на борту планера шістьма незнайомцями, а прямували вони на завдання, якого їм досі навіть не пояснили. Багажне відділення повнилося немаркованими контейнерами, і в деяких, майже напевне, була зброя. Принаймні троє членів «Сімки» – Белет, Лангобард і Тюратам – уміли нею користуватися. А К2 в рамках тренування оглядача також проходила короткий курс використання катів у критичному випадку. Часи місця для обміну вишуканими ввічливостями не найкращі, а реверансів у розмові можна було очікувати хіба в Старосвітському приватному клубі десь у колисці, але аж ніяк не тут. Куди важливішим було, чим швидше поставити все на свої місця?» Барт засміявся і похитав головою. «То чому ж ви не перейшли східніше?» – запитав він. «Так позбулися б усіх загроз одночасно. Тому що в перших ранніх не було міцних зачіпок на поверхні, тож нам доводилося купувати вітаміни у блакитних. Смію припустити з-під поли. Звісно ж. Що ж ви дали їм натомість? Своїх жінок?» Це була справедлива плата за жарт про «засмажать і з'їдять». Барт і собі перевіряв його тож ті сприйняв це як належне. Вони наших жінок боялися. До речі, гарного тобі діно дня. Уже діно день? Я втратив лік. Але це було неважливо. Барт пожартував про жінок із дінених, тож тепер мав виявити пошану до їхньої Єви. Ні, продовжив ті. Відповідаючи на твоє запитання, це нічим не відрізнялося від ситуації, в якій твої земляки торгували провіантом через кордон. Бажання більшого розмеїття в дієті, сказав Барт. Річ куди потужніша, ніж секс. Так. Попервах ми могли запропонувати на торг хіба свіжі овочі. На півночі? Літні дні довгі. Навіть у найпростіших теплицях можна вирощувати великі врожаї. Пізніше екосистема трохи розвинулась. До товарів додалося м'ясо дрібних тварин, ягоди, деякі предмети розкоші, наприклад, хутро. Тут барда осяяло. І як далеко ваші люди забрідали в пошуках цього всього? Наскільки ті зрозумів, він мав на увазі розповідь Кет-2 про зодягненого в камуфляж ендеміка, Побаченого серед дерев зараз цю історію знала вже вся сімка. Не настільки далеко, відказав ті. У масштабному і вже давньому проєкті під назвою Терреформ оглядачі були тільки невеликим підрозділом, який доволі часто сприймали як зборище ексцентриків і загалом проблемних людей. Їхні бази були невеличкі, та оскільки вони мали розміщуватися вздовж надто вже мінливих кордонів, тимчасові ще й організовані на швидкоруч. На противагу їм. Бази те реформи були більшими та постійними. Як правило, їх зводили на островах, подалі від континентальних берегів. На те знайшлися логічні, науково обґрунтовані причини. Але, як док нерідко і без проблем визнавав, справжні причини були радше естетичні та символічні. Більшість мудрованої апаратури для генетичного кодування, лабораторій та персоналу, завдяки якому це все працювало, містилася на кільці, де простору було обмаль, затамісків удосталь. Установки, які Тереформ зводив на поверхні, були практичніші. Вони розташовувалися дещо екстравагантно і хаотично з погляду заселення. У них поєднувалися функції ботанічного саду, експериментальної ферми, дендропарку, зоопарку та мікробіологічної лабораторії. Невеличкі зразки – щепи, колонії жуків, рослин та тварин, що їх розділяли та вирощували на кільці – скидали саме в такі місця, де їх розмножували та спостерігали за розвитком, перш ніж у великих кількостях заселяти в біоми де вони продовжували розвиток уже в геть диких умовах. Розміщення баз на островах видавалося найпростішим методом запобігання надмірному розповсюдженню рослин і тварин, яким вдавалося вислизнути із габітатів. До повністю захищених об'єктів їм було далеко, але це було просто, дешево і загалом ефективно. Іншими словами, ідеальний варіант для школи візьми і зроби. База Тереформу на центральноамериканському перешийку розташовувалась на Магдалені. Це був Великий острів, який містився приблизно там, де раніше були острови Марії. У донульові часи то був Великий архіпелаг біля західного узбережжя Мексики на південь від крайньої точки Баха-Каліфорнія. Злива переформувала архіпелаг у єдиний острів, навколо якого розташовувалося кілька морських скель і рифів. Там зручно було розводити форми життя, які мали заселити мілководдя та припливні зони. Відсутність місяця означало, що припливи на новій землі залежали цілком і повністю від сонячної гравітації, тому вони були слабшими і чіткіше синхронізованими зі зміною дня і ночі. Оскільки припливні зони мали незмірний вплив на екосистеми і суші, і моря, на них кинули значну частку інтелектуальних ресурсів терреформу, а тому спадисті у збережжя Магдалени з обтесаними водою Ріні стали терлами не лише для риби, птахів та ракоподібних, а й для дослідників із науковими ступенями доки сам провів тут 10 років свого життя, хлюпаючись із відрами та лопатами у припливних басейнах. Ті не думав, що таке можливо, але кедва доправила їх туди ще завидна за єдиний день польоту. Близько полудня вона пробормотіла щось про помітну зміну повітряних потоків та можливість, яка для неї, очевидь, виглядала вельми заманливо, зловити стратосферну хвилю. Для ті це звучало все одно, що пса-язик – сови-перо, лапки-жаб, кота-ребро. Хоча наступні її слова були вже чудово зрозумілі, тримайтеся. По всій кабіні пасажири пролили свої напої та полізли за паперовими торбинками. Коли планер пролетів тропопаузу, зі стелі звісилися кисневі маски, а фюзеляж аж закриктав і застогнав, бо кедва балансувала закрилки, ловлячи енергію якоїсь дивовижної аномалії з верхніх шарів атмосфери. Кілька годин по тому, коли після ще одного неочевидного попередження вона пішла майже у прямовисне піке наче пірнаючи у брижі блакитних вод Тихого океану. Вони вже на багато сотень кілометрів випередили свій перевісний план подорожі, і єдиною їхньою проблемою було позбутися накопиченої енергії, аби вони могли приземлитися на Магдалені. Там розташовувався гараж лінків, але петля на той момент виявилася неактивною, та ще й не було жодних підстав для зустрічі на люту, бо ж поблизу містилася посадкова смуга. Планер завищав, коли К2 пару турбін, у нижній частині фюзеляжу, які пропускали повітря крізь спеціальні борозни та перетворювали його енергію на електричну, яка відтак зберігалась. При наступному запуску планера ця система могла бути запущена на реверсі, тобто турбіни могли стати реактивними двигунами і надати планеру певне вихідне прискорення. Це було не обов'язково, але це був хороший спосіб сповільнити планер, а ще такий собі жест вічливості для наступного пілота. Через хмари, які нависали низько над поверхнею, остання фаза польоту видалася пасажирам не вельми цікавою, але нарешті планер виринув під червом цього погодного утворення, і ось раптом під ними постала Магдалена, підсвічена із західного боку, промінням призахідного сонця. Пурпурна шкіра моря хвилювалася, а кри тоненької піни матеріалізувалися, коли прибережні хвилі почали відчувати під собою дно чи накочували на каміння. Док пересів до вікна, щоб мати змогу дивитися на своє старе поле діяльності і в раптом тихлій кабіні, ті почув, як він коментує різні споруди на березі. Більшість цього остаткування для ті виглядала просто як кубка якогось сміття і обдерті навали рибальської сітки та пластику. Але як ті вже раніше пояснював Лангбарду, його ранні предки вдовольнялися значно простішими технологіями, тож від цього він не починав думати гірше про науковців, які їх спорудили. Габітати далекого середовища. Дендрарій та сади всюювали західне узбережжя Магдалени, і то значно ближче до величезної бази Тереформу, ніж могли очікувати непосвячені люди, а будівельки, що купчилися наприкінці посадкової смуги, виглядали як цілком собі типове містечко на поверхні. Естакади, східці та довга звивиста дорога єднали це містечко з бухтою, яка лежала за кількасот метрів унизу, де стояло щось із вісім великих кораблів, іганське летюче судно типу ковчег та багато дрібніших судениць. Вони одержили змогу трішки насолодитися панорамою вододілу, перш ніж останній поворот і спуск сховав їх за невисокими пагорбами. Після неймовірного польоту посадка виявилася так собі. Аж ті запідозрив, чи не передала К2 контроль над планером комп'ютеру. Планер сів на єдине шасі, яке з'явилося з нижньої сторони фюзеляжу. Першніш апарат сповільнився настільки, аби планер почав вихляти, кілька спеціалізованих швидкісних хапів Перевнялися з ним, рухаючись надзвичайно швидким алюром, який розробили спеціально для таких випадків, і підхопили закрилки планера. Вони провели його на поле паркувальних установок, яке було розміщене осторонь злітної смуги. кет не маючи більше чого робити за штурвалом, перекотилась на спину, потягнулася і потерла очі. Ті вже хотілося зійти на землю, але він знав, що док має вийти першим. Він це знав, бо бачив чималий гурт людей, які йшли їх зустрічати. Аріана теж дивилася на цю юрбу. І ті не зрозумів, навіщо було стільки шифрування і конспірацій в колисці та Каямбе, якщо вони в підсумку приземлилися там, де Дока знають як нікого іншого. Він думав, що в неї, мабуть, були свої причини, пропрацьовані до найдрібніших деталей і, звісно, без урахування того, що думають такі, як ті. Та їм і треба було приземлитися десь дорогою до місця призначення, приземлитися будь-де, і, можливо, те реформ, був достатньо закритою спільнотою, щоб ажіотаж, викликаний прибуттям Дока, не вийшов за межі Магдалени. Майже 20 років тому, тобто близько своєї сотої річниці, доктор Гуной, як і всі Айвені, він спершу записував прізвище, тому що це чомусь вважалося більш логічним, цілком свідомо вирішив більше ніколи не намагатися пояснити молодшим людям, наскільки мало він змінився із плином часу. Насправді не мало жодного значення – які саме хибні висновки люди робитимуть про зміни в його розумі та тілі. Що їм насправді важливо, як він нарешті зрозумів, то це власна віра у правдивість подібного. І їм важливіше було вірити в щось, аніж йому пояснювати їм факти чи ситуацію, тож він дозволив їм вірити в те, що вони думають, а сам почав шукати конструктивних шляхів до використання цієї віри. Іноді він сидів настільки тихо, що дока забували і починали говорити про нього у третій особі, використовуючи меморію як такого собі перекладача. Іноді він міг сполохати людей, раптом озвавшись, і таким чином вказавши на те, що він увесь час слухав бесіду. Або ж він міг підвестись. Ця дія потім назавжди описувалася, як зірвався на рівні, хоч там і не було нічого подібного. І піти своїми ногами, що людьми, які знали його не надто добре, сприймалося як диво. Оскільки меморія завжди була з ним, а хаб повсякчас метушився під ногами, слугуючи незмінною балясиною та поруччям, люди припускали, що доку значно важче стояти на ногах, ніж то фактично було. Насправді ж, ця підтримка була для нього способом збільшити свої шанси. Падіння могло скалічити чи вбити його. То чому б не мати під руками хапа? А меморія, яку більшість вважали медсестрою, хоча насправді вона слугувала його універсальним помічником і геть уже грубо кажучи «Скота відкидачем», Прибрала з його дороги перешкоди у вигляді інших людей. За своє довге життя він відбув чимало розмов. Деякі були прицікаві, пам'ятались йому навіть через 100 років. Деякі нудніші. Молодшим чоловіком він іще толерував безмістовні розмови, вважаючи їх платою за успішну діяльність. Такий собі податок, що його всі люди сплачують для участі в цивілізованому суспільстві. Коли йому виповнилося 100, він вирішив, що досить із нього такого податку. Тому док провадив тільки ті бесіди, які його цікавили. Тобто ті з певними поблажками для близьких друзів та членів родини, у яких він бачив сенс. Меморія пам'ятала практично всіх людей, із якими док насправді міг захотіти побалакати, і чудово знала, як відганяти інших, переважно розігруючи карту віку. Список із часом змінювався, деякі люди, зокрема й доволі вагомі, іноді відчували дискомфорт, здивовано виявивши, що їх у списку більше немає. Справжній список було складено лише раз, 20 років тому коли док і меморія тільки налагодили свої стосунки. Вона його запам'ятала і знищила. Тепер він існував лише в її, а не доковій голові. Від того списку засталося, можливо, відсотків 10 імен. Багато хто помер. Інших звідти просто викреслили, причому найчастіше без особистого бажання дока. Меморія завжди була присутня на його бесідах із людьми під приводом можливої необхідності медичного втручання. Але насправді вона стежила за діалогами та доком, дошуковуючись у знак не серцевого нападу чи браку медикаментів, а нудьги. Іноді під час їхньої першої декади разом він відверто дивився на неї, навіть на мить перехоплював її погляд, коли співбесідник відвертався. І цього було достатньо, аби викреслити цю особу зі списку, але потреба в цьому давно зникла. Нерідко меморія навіть начебто помилялася, на думку Дока, проте після певних розмислів він завжди визнавав, що вона просто зметикувала швидше і погоджувався з нею. Винятки належало робити тільки в таких ситуаціях, коли їм доводилося працювати з п'ятьма іншими членами сімки. Декотрі члени, хоча може і не всі, мали шанси опинитися прямісінько в списку меморії. Док, звісно, намагався відбирати людей, спілкування з якими його втішало, але інші були йому чужими. Аріана Касабланкова з дивовижною нав'язливістю сідала біля нього за кожної нагоди, наче охороняючи Дока від решти чотирьох. Історію прикриття меморії вона прийняла за чисту монету. Якби та не була каміткою, Аріана могла б не повірити їй, запідозрити за нею узурпацію і прерогатив. Але це, плюс той факт, що Мемі була на довічному утриманні, тобто в такому собі платонічному шлюбі з доком, обмежувало поведінку Аріани сухою приязнью. У таких випадках, як цей, система працювала безвідмовно, коли делегація старших та реформірів зібралася під дверима планера, яким прилетів док, аби привітати його з прибуттям. Не те, щоб це було геть нещиро, тільки от до їхнього цілком щирого бажання привітати його домішувалися особисті сподівання та потреби. Хтось хотів сфотографуватися з ним, тільки надто сором'язливо та нечітко висловлював свої прохання. Хтось відчував, що роботу його життя недооцінили вищі інстанції, тому хотів почути якесь схвалення від дока. Хтось іще долучився до внутрішньополітичних мильних опер та реформу, а зараз сподівався на якісь преференції, через те, що його побачать поруч із Доком. Такі бажання не були неправильні чи безпідставні, але для самого Дока то була марна трата часу, лише наступні приклади податку, якого він більше не хотів платити. Меморія, котрій не треба було про це нагадувати, першою вийшла з планера. доки з вікна спостерігав, як її обліпили члени делегації, витягуючи голови і нахиляючись, аби розчути її тихенький голос, як вони зводили брови, розчаровано кивали, коли вона пояснювала їм, який зараз виснажений док. Минуло скільки часу, і вона махнула рукою в бік планера. Усі вони сон підвели голови та побачили обличчя дока у рамці вікна. Він ледь помахав юрбі, і всі вони аж просяяли, і нагайно почали салютувати йому в різних стилях своїх раз. Переважно там були Айвені та Мойрені. Коли його вже побачили, док зірвався на рівні, вхопившись за свого хапа, підійшов до дверей, кілька секунд постояв у проймі аби вони могли його сфотографувати. А тоді зробив людям неабияке шоу, самостійно спустившись хідцями, які підкотили до фюзеляжу планера. Юрба зійшла за ним зі злітної смуги, оточивши Дока величезною безформною хмарою, проте не доймаючи проханнями про вічливу соціальну взаємодію. Аріана йшла просто за ним і тримала певну дистанцію. Її цілком ігнорували. Але вона принаймні правильно зрозуміла ситуацію. Для цих людей, які жили тут, приїзд Дока на Магдалену. Був такою сенсацією, поруч із якою меркла навіть поява Неоандера. Після того, як меморія відхилила всі запрошення та вияви гостинності, вони пообідали в його їдальні з Арианою, яка знову тішилася увагою. Завтра все буде по-іншому, і їй доведеться змиритися з цим. І найчорнішою плямою в цьому примиренні, а сама потреба миритися для джулиних завжди видавалася чимось чорним, було те, що Аріана пригадає цю вечерю і щойно тоді зрозуміє її справжнє значення. То був вияв пошани від дока, і цього не заперечить жоден із голосів, що бурмочуть у її голові. Док розпитував її про дитинство в Астрахані. то був дрібний, майже в суціль джуленгабітат, що розташовувався на 48-му градусі 6-й минуті східної довготи біля центру діненої частини кільця. Ця аномалія відлічувалася і початок від видіння як у буквальному, так і в переносному сенсах одного з жулених на ім'я Томак, який зібрав необхідні кошти і заснував габітат з наміром створити квазірелігійний аванпост. То було ще на початку історії кільця. У ті часи габітат, що розміщувався за 3 градуси і 6 минут від такої столиці, як Багдад, видавався далекою периферією. Звісно, звідти дійнен сегмент розрісся в обидва боки, затиснувши аванпост поміж більшими та сучаснішими габітатами. Але Астрахань із кількома осучасненнями і далі підтримувала життєдіяльність кількох десятків тисяч душ. А джулені часто покликалися на неї, доводячи, що їхня раса, хай навіть не численна, нічим не гірша для життя серед блакитних, як і будь-яка щитвірка. Туди часто навідувалися науковці, які спеціалізувалися за містики науки про зроблені різними культурами вибори, та про те, до розвідку чи занепаду яких технологій вони призводили. Саме тому Томак, у якого були свої дивні ідеї стосовно всього, іноді також зробив незвичний вибір, надто ж із плином часу. Ізоляція Астрахані стала неабиякою перевіркою. Аріана ж зі свого боку висміювала чимало квазі-релігійних аспектів культури, в якій її виховували, але Док відчував, що вона просто робить те, чого від неї очікували. Уже пізніше, коли меморія допомагала йому вкластися в ліжко, він сказав їй, що завтра хоче краще зазнайомитися з іншими членами Сімки. Проте повинен ввічливо відхилити пропозицію Аріани допомогти йому в цьому знайомстві. Аріана була б шалено втішена змогою завалити Дока горою досьє, переповнених статистичними даними та багатогодинними плітками про Беледа, Кет-2, Тюратама і Лангобарда. Але Гуной завжди почувався незручно від таких викриттів, бо вони неминуче порушували очевидне питання про те, що та сама особа розповіла іншим цікавим про Дока. Наступного дня о 5 ранку Док уже був у центрі відпочинку, повільно крокуючи біговою доріжкою. Тим часом увійшов в билет Томов із наміром почати щоденні тренування. І доглянувши на його вигляд, хоч і мав зазвичку вдавати, ніби його геть не обходить усе, що відбувається навколо, заледве не зареготав. Навіть меморія, яка сиділа собі поруч, читаючи, вирішила на кілька секунд загородитися від його здивованого погляду. «Лейтенант Томов», – сказав док, – «а я вже думав, що ви ніколи не вилізете з ліжка». Белет згадав про свої манери та салютував Докові. «Сподіваюся, ви не будете проти, якщо я не відповів тим самим», – мовив Док і кивнув на поруччя бігової доріжки. «Бо мушу триматися мертвим хватом». Белет роззирався у пошуках Аріани. Док вирішив цього ніяк не коментувати. «Ви ж розігріваєтеся перед початком тренувань?» – запитав він. «Якщо в цьому є необхідність?» – відповів Белет. «Ех, шкода. Я думав, ми зможемо разом побігати», – сказав Док киваючи на сусідню бігову доріжку. «Це не проблема», – відказав Белет. «Тільки якщо можна, я бігатиму трохи швидше». «Як вам завгодно», – погодився док. «Саме тому я й не займаюся цим на відкритому просторі». І через кілька хвилин Фьоклин, одягнений тільки в боксерські труси, на повній швидкості мчав біговою доріжкою, випроставши перед собою руки та роблячи ними ножиці, а підошва його босих ніг ледь торкалися фактурного покриття бігової доріжки, так що й кроків не було чутно. Спроектовані та вирощені як рівня неандерам, Фьоклені поступалися перед ними генетично, тому що були збудовані як сучасні люди, без участі ДНК неандертальців. Барт міг спати за будь-яких умов, їсти і пити все, що завгодно. Проте однаково бути сильнішим, ніж значно більший за нього Фьоклен. Це якщо підходити до питання з академічним інтересом, бо ж насправді ніхто не розраховував, що Беледибард битимуться між собою, хоча була в цьому й далекосяжна культурна звичка. Фьоклені неминуче порівнювали себе з неуандерами, а за підсумками цього порівняння тренувалися навіть ретельніше, ніж їм те виліла робити сила звички. Абсолютно спокійним і рівним тоном, наче вони сиділи на дивані, сьорбуючи чай, Белет сказав. «Я так вам і не подякував за те, що ви мене вирядили на завдання, з якого я нещодавно повернувся. Гадаю, то таки ваших рук справа, але досі я не мав нагоди з вами поговорити, тому дякую зараз. Доглянув на рівненьку лінію шрамів, яка перетинала спину Беледа на рівні пояса, подекуди глибоко западаючи у пілястри м'язів, що підтримували його спину, перетинав цю формацію довгий вертикальний шрам, що тягнувся над хребцями, де було здійснено хірургічне втручання, щоб деталей док не знав виправити ушкодження хребта чи пересадити окремі хребці. Це найменше, що я міг зробити, відказав Док. І з огляду на те, що сталося в Тибеті, я подумав, що ви можете бути кваліфікованішим за інших у сенсі налагодження певних незначних ускладнень, які можуть зринути. Тож ми будемо працювати біля кордону, відповів Белед. Судячи з тону, він думав про це вже не перший день і зараз просто шукав остаточного підтвердження. Підемо туди, куди нас заведе розслідування, озвався Док. Це трохи здивувало Беледа, аж він збився з дихання. І кілька секунд не відповідав нічого, повертаючись до ритму. Ці блукачі? вів далі док. Здається, не надто поважають кордони чи й будь що інше пов'язане з угодою, тож я подумав, що найкраще буде зібрати сімку з однаковими поглядами на проблему. То ми рушаємо в Беренгію чи на антимер. Можливо, в обидві локації. Антимер, звісно, ближче, каменем докинуто від Гаваїв, а туди летимо сьогодні. Але в Беренгії свіжі сліди. То ми спершу, гадаю, полетимо туди. До Гаваї вони долетіли ще перед Смірком. пасажирами на колосальному кораблі Тереформу, який технічно не був ні літаком, ні кораблем, а просто мчав над поверхньою на висоті не більше чотирьох метрів. Наземні кораблі такого класу називалися ковчегами, їх розробляли для доставки величезних кількостей рослинної та тваринної біомаси, вирощеної на великих океанських базах тереформу на зірець Магдалени, до прибережних районів, де їх вивантажували у нові домівки чи в інший транспорт для наземного перевезення в глиб суші. Усього їх було тільки десять, а з них на ходу залишалося шість. Цей ковчег називався Мадіба, на честь біолога Змойраних, котрий жив у четвертий міленіум та був названий на честь героя Старої Землі. Якщо вони вже ставили собі за мету подорож без перешкод, то Мадіба був для цього ідеальним транспортом, сповнений темних смердючих переходів, загонів з тваринами, акваріумів з рибами,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 перетривати без жодних потреб, окрім хіба води і дрібного перекусу. У цьому чудовиську сімка майже зникла. 12 турбореактивних двигунів ковчега заривали в унісон, і він рушив із бухти Магдалени, а шум став такий нестерпний, що їм залишалося хіба ставити до вуг затички і порозбредатися вантажним відділенням у пошуках місць, де смурід був не такий убивчий. Доки ми змогли насолоджуватися мандрівкою, в крихітній капсулі біля кабіни екіпажу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 Названа так на честь крихітного острівця, що був там раніше, навколо якого все ще було тихо і спокійно, комфортно для засіювання. Саме там перед Смерком Мадіба здійснив щось на навзірець контрольованої аварійної посадки, загальмувавши біля самого берега на невеличкій установці терреформу. Того типу, який зараз можна було знайти по цілій новій землі.